З братами своїми я ганявся за півнем. Півнячий хвіст був справді чудовий. Мене привабили оті блискучі червоно-чорні пір'їни. Зловили півня, висмикнули два найкращі пера і пришили до шапки. Булаву виточили в майстерні і позолотили її фарбою. Сам того не відаючи чому, Пальці мої торкнулись до кобури, що вперлась у стілець. Намацали защіпку. Кобура була застепнута. Та раптом мені стало моторошно, рука не відчувала ваги в кобурі. Пістолета в мене не було. Я різко обернувся назад. Але двох хлопців у 15-му ряду як вітром здуло. «Як же це?» Все ще не вірилось мені, що хтось міг украсти пістолет. «Втрата особистої зброї – це кінець для мене». Ледве втримався, щоб не застогнати, не закричати на весь кінозал. Це ж треба бути зовсім бездумним злодієм, щоб у військового витягти пістолет. І тут ще куборудали універсально і для Назана, і для пістолета – вона легко відкривається, бо не на кнопці, а на металевій защіпці, яку можна відвернути дуже легко. Яке нещастя! А чарадиста з цієї групи чомусь відсторонили від завдання. І ось тепер у мене котрого генерал призначив навіть над штабом групи, раптом не стало пістолета. вже його украли оті два хлопці, що вже покинули кінозал? А може десь у натовпі витяг якийсь рецидивіст? Хто ж мене пустить ось таким, без пістолета, у ворожий тил? Від цих думок все похололо всередині. Мені вже не хотілося жити на світі. Покидаючи своє місце в кінозалі, поспішаючи до виходу, картав себе. Чому не вбило мене в атаці під Петергофом? Смерть же була за кілька кроків. «Одулі Шмайсера!» Та хтось із наших випередив німця, розтрощивши йому голову прикладом гвинтівки. «Чому з тисячі осколків півторатонного вантажу бомб жоден не влетів у моє серце?» Я йшов до виходу. «Може хлопці пожартували і чекають мене на вулиці?» – запитав у чергової біля дверей. «Так?» Хвилин десять тому двоє вийшли. Сказали, що їм треба поспішати на завод, на зміну. Вони з ремісничого училища, відповіла Чергова. Я вийшов з Титану на Невський, розхристаний, безвольний, зганьблений, мов побитий киями і обпльований. Так погано, я ще ніколи себе не почував, не бачив ніякого виходу. Можна утаїти від своїх, що нема пістолета. Є автомат, фінка, є гранати. Втолу ворога перший вже убитий, фріт з пістолетом. І трофей мій. Та зізнаюсь, що в мене вкрали зброю. Там інше діло. Там нема ні майора Савича, ні генерала Петра Петровича. Що діяти? Я ж так підвів хлопців. Ладен був роздерти себе на місці, підбігти до якогось офіцера, вихопити з кобури пістолет і тут же пристрелитись. Сонце чи дійсність? Бріумов Сновида Невським, проминувши свій під'їзд у напрямку московського вокзалу, раз по раз зупинявся, ставав і притулявся щоками лобом до шорсткої і холоднющої стіни. Хвилину постоявши, знову чвала вдалік і з заздрістю дивився на офіцерів, які йшли перемовляючись. Хода їхня впевнена. І це від того, що при зброї. Все життя, все, все на світі для мене сходилось на одному пістолет. Лопух я дав себе уколесати мріям. А тепер що спробував бити Галко.